23. fejezet Chet azt feltételezte, hogy Diki egyedül élt. A kartatéke szerint nem volt nős, és a javító intézetben sem tudott senki arról, hogy lett volna valakie. Biztos volt benne, hogy kollégái is, rá is kérdeztek a dologra, rutinei járás volt. Amikor azonban elkérte Riki lakásának kulcsát, hogy körülnézhessen benne, a házmester azt mondta, hogy Riki barátnője még ott van, és ő majd beengedi. A lányt Misztinek hívták.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 Mitzi javította ki a nő, Jettről a jelvénnyére pillantott, majd újra Jettre. Épp ideje volt. Hogyan? Azt mondtam, épp ideje volt. A tévéből kellett megtudnom, mi történt Rikivel. Igazán megteheték volna, hogy személyesen értesítenek. Hangja feszültnek tűnt. Hátrább lépett, hogy a rendőrt beengedje. a küszöbet átlépe levette pillantását a nőről, és jegyzetfüzetét kezdte keresgélni.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 Mitzi visszatért a sorok mögül egy félig üres vadvácszerrel a kezébben. Nyugalom, biztos úr nincs vegyverem. Lehuppant a díványra, mire egy adag torpihez állt a levegőbe. Eztán pedig egy valaha jobb napokat látott hotellre mutatott. Helyezd a magát kényelembe. Köszönöm, inkább álva maradok, felejte A hatvanas évek jellegzetes tömegtárgyaival és kicseivel tele lakás elég tiszta volt, és Csett sehol sem látott felgyűlömled part meg elszólt ételmaradványokat, amelyek elakópark lakására egyébként jellemzőek voltak. Egyedül van. Hicsi több pólintott. Most már igen, feleltek, és majdnem egy hörpintésre két a sörét. Üres sörös dobozok hevertek szanaszét a földön, közel a nagy kartonrekeszhez, ami kis asztalként szolgált. Szóval elkapták azt a kis szemétlátát, vagy nem? Kire gondol? Mitsi csertre nézett, aztán undarral megrázta a fejét. – Kire gondol? – utánozta. – Ki azt öreg ördögre gondolnék? – Ki az a kis trigó, akit hajkuráznak? – Nézze, Miss kahil, Mitsi kahil. Nézze, Miss kahil. Tudom, hogy nem kellemes, de szeretném, ha üljön már le a rahat életbe! – szólt rá Mitszi. S szemehételen könyvbe lábadt. – Ő csak le és mondja el, mit akar.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 Éppen ez az, amit ki akarunk teríteni. A szoba csendbe borult, ahogy Micsi a gondolataival küzdködött. Gyűlölte azt a helyet. Mindent gyűlöltött. Elvítóintézetet? Riki csunkkelnek hívta. Mindig arról beszélt, hogy otthagyja, de soha nem tette meg. Már nagyon a határán volt, de jöttek az újabb megélhetési gondok, és úgy döntött marad. Szörnyű volt. Megállt, mint a kifogyott volna a szuszból. Említett önnek Riki valaha is a nétenbéli nevet? Kérdezte Csett? Micsi szemét újra elálasztották a könnyek, miközben előre a díványon. Tudja, ezt a kérdést ma már vagy ezerszer feltettem magamnak. Hallottam, hogy állítólag miket mondott a fiú a rádióban, és már kis híján az őrreletbe kellgettem magam, ahogy próbáltam visszaemlékezni nevére, de egyszerűen nincs meg. Sajnálom. Ezek szerint tudja, hogy néhány nem éppen hízelgő dolgokat állít Mr. Herisztől. Erről mit gondol? Mitzi hosszú ideig több mielőtt válaszolt volna. Világosan látszott, hogy van valami mondandója, de nem akart előrukkalni vele. Jed türelmesen üldökélt, megadva a nőnek a kellő időt, amire szüksége volt. Mikor végre megszólalt válaszát, Jed cipőihez intézte.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 Nem, köszönöm, hazudta. Valójában odaadta volna a fél karját és bármilyen hidegítorért. Mitzi fél percre tűnt el, aztán, mint valami szellem, visszatért a heverőre. Erülködés nélkül lecsavarintotta az üveggyúl a kupakot, és a lábainál lévő kupac adotta. Egy darabig meretten bámulta a sörös üveget, mint a címkét olvasná, de nem húzott belőle. Újra elkalandoztak a gondolatai.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 Magának is volt jegy. Mitzi válasz helyett félrenézett. Hol van az a jegy? Filtotta Jed. Gőzöm sincs. A cipő is, a jegy is feliratkozott az eltűnt harmik listájára. Jed hátradőlt a székben, és keresztbe tette lábát, Tétei szinte egy magasságban voltak a vállával. Argentína. John Gestap hangosan gondolkodott. Mikor kellett volna elutaznia? Mitzi válaszolt volt. Egyre báradtabbnak látszott. Amennyire emlékszem, nem volt feltüntetve rajta az utazás tártoma. Azt se tudtam, hogy van levele. A légitársaság nevére emlékszik? A nő megdázta a fejét. Nem mondhatnám. Feleltes írással küszködve. Végre húzott egyet a sörből. Olyan fura, idegen hangzású neve volt. Talán Spanyol légitársaság lehetett azt hiszem. Chad egy teljes percen át érzett kis hüzetébe. Míg ott volt, mit szép, mint jobban eltávolodott. Mikor csett végre felnézett, úgy tűnt a nő végkép kötélvált. Csak bizonytalan testi valójában volt jelen, úgy merett az üvegtolóajtón át kifelé a felső tér utáni égre. Olyan természetellenes érdeklődéssel nézett egy távoli pontra, hogy csett azon kapta magát, ő is azt nézi, mi lehet érdekes. Csetet a tehetetlenség érzése kerítette hatalmában. Itt van egy sor újabb információ,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 Miután beárt a karásba, pár percet azzal töltött, hogy felállítsa a kerti berendezést. Kezdett besötétedni, Todd meg volt győződve róla, hogy makolátlanul szép titka az éjszakai öntözés. Tot még az aktatáskáját se rakhatta le, Patti Mális a kezébe nyomta a röplabat néten béli képével. – Ő az? – kérdezte akkodalmas hangon. – Nem hiszem, hogy nem láttad a képét a hírekben, egész nap erről beszélnek. – Van is nekem arra időm – mondta magában Todd.